Ba, ebono, ba, izuzi esan bezala, es SEOK, es Sociedad Española da Ornitologia, antolatzen du urtero, sari e, zari bat bezala, gero bihurtzen da erakusketa batean, ez, fotoa bez, ja piskaz famoso birtuda, eta maila gainera askenak urtetan asko higo da, eta bueno, e, urtero, aldagunean, ba, e, ekartzen dira gona, txingutira, plaiondiko eko etxera, ba, jendea ikusteko aukera izateko, ez, eta orten baitar ekar dugu, eta piskat gainera beste arrazoi berezi bat ekin, ze badago irundar bat, etxema, grandio, irabazi dula sari importante bat, eta gainera ba, kokatu du argazki batzu baitere hor oso tokio honan, ez? Argazki hori, e, beno, ba, onera sartu eta bere topatuko du etortzen denak, ez da, parez pare? Eh. Bai, erakusketa dago piskat antolatuta, badaude ergazki nagusi batzu gola esatek gaitik, ez desa, ariak erabazi dutena piskata ondileagoak, eta beste batzu zeleksionatuak, ba, bueno, ba, selekzionatuak bezala ez? Uh -huh. Baina, ondien artean, badago txemarena eta beste bi. Hogeita e, marra bat argazki dira guztira, baina ipatu behar dago lehiaketa hau, baina nazio arte maiakoa dela eta maboste herri aldetako e, argazkilari zen zenbutela, ez dira hogeita e, marrauek, asko zegeiago ez da e, ba, lehiaketan partutu dutera. Hoi da, bai, ez dakitazkenian zen jende bai, puntatzen dan, eho? ez dakitazkenian ez dakit, zaten hori laku puru bat, badaki, bai, jende asko e, partizipatzen dula eta maila oso altu dela. Zara, e, ja argazkiaren mundu hontan naiz eta afizionatuak izan e, jendea ari da bueno, argazki sugarri gateratzen, eh? Esan beiteke nolanaiere 20 argazki hauetan, eh mundu bazter guztietako hegaziak ikusi baitezkela, eh? Bai, hori da, bai. E, ikusi, ikusi ateke bai, bai munduko hegazi edozein hegaziak eta ez bakarrek hegaziak, baizik eta baitere paisajeak eta beste animale motak eta. <totia>, bai, noiz arte abendua arte, baina abendu bukatua arte edo noiz arte egongo da ikus gai. Gutxi gorabera bai abendu bukatua arte egongo da, uste dut. Ez dakit eh fetxa bat dezaten za, ez du fixkatu, bai, gutxi gorabera zehar aukera e, e, izango da guzteko. Eh? Goberatuko dugu, e, ordutegia? Bai, e, bueno, txingudiko txeko ordutegia da. Goizean e, amarratik e, ordo biakarte eta arratzaldean e, orain neguan dapiskat motzagoa iruterditik e, bosterde karte. Horrekin mm, ba, geratzen gara, e, Mikel Minjasker. Zue, Minjasker.